Підстави датувати раніше середини 30-х років. До речі, фраза «Віщ онуки твоя і правнуки» зовсім не означає, що всі нащадки Володимира обов'язково були присутні на богослужінні у Софії, коли Іларіон проголошував своє знамените слово, як думають деякі дослідники. Певні сумніви щодо пізньої дати слова справді породжує фраза, в якій Іларіон звертається до дружини Ярослава Ірини як до живої. Згідно з літописом, вона померла у 1050 році, і саме ця обставина змушувала істориків датувати слово більш раннім часом. Розов вважав, що воно було виголошене 26 березня 1049 року. А Людольф Мюллер переконаний, що це сталося 15 липня 1050, тобто в День пам'яті князя Володимира Святославича. Приуроченість слова до Дня пам'яті Володимира, судячи з його змісту і пафосу, видається цілком правдоподібною. Що стосується 1050 року, то ця дата є результатом своєрідного компромісу, покликаного погодити свідчення слова про Ірину і повідомлення літопису про її смерть 1050 року. У повісті минулих літ після запису про смерть дружини Ярослава під 1051 роком вміщено повідомлення про поставлення митрополитом Іларіона. Маємо справу з практично одночасними подіями, котрі могли бути рознесені у статті «Різних років довільно». Якщо це справді так, тоді не виключено, що слово проголошене митрополитом Іларіоном у 1050 або 1051 році ще при княгині Ірині, найрядче такої честі удостоївся б скромний пресвітер церкви святох апостолів у селі Берестеве. На користь цього припущення говорить заключна фраза слова а с милостью человеколюбивого Бога, мних и прозвитер Иларион, из его от благочестивый епископ священ бых и настолован в велицем и богохранимом граде Киеве, якобы тими в нем митрополиту, пастуху и учителю. Безперечно, це приписка до основного тексту, своєрідний авторський автограф. Вона не обов'язково зроблена в день завершення написання цього тексту або проголошення його в соборі, але й навряд чи надто віддалена від нього в часі. Найімовірніше, вона з'явилася водночас зі словом. Можна думати, що свій знаменитий твір Ларіон написав із нагоди обрання його митрополитом і проголосив у Софії після своєї інтронізації. У такому разі слово про закон і благодать можна розглядати як своєрідну тронну проповідь. Основним аргументом на користь того, що Софія Київська була зведена ще Володимиром Святославичем, на думку Нікітенко – Є знаменита фраза слова, де Ярослав називається продовжувачем справи свого батька. Розуміти її буквально неможливо. Перед нами образ. Іларіон уподібній Ярослава до царя Соломона, який також не просто продовжив будівництво розпочати Давидом, а реалізував його задом. Згідно з біблійним переказом, Давид вирішив спорудити величний храм для поклоніння Господу, але Бог повідомив йому через пророка Нафана, що цей храм буде побудовано його сином Соломоном. Так і сталося. Отже, сама подібні ситуації надихнула Іларіона на таку історичну паралель.